حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جلله و من حبي له اخشى Znači, još mi nastavljamo delje sa predavanjima. Nakon, znači, nakon ovo sljedećeg rednavala tu će biti zavšitak. Nakon smo učeri govorili o simptomima i povodima stavljanja imane nakon toga metodima koje se leče I isto tako smo govorili o čovjeku koji će zajedno očinđer kao jednom praktičnu metod za jačenje imane. Značim se do tašje teme, a to je obaveznost sređenja Čamaata i također, drugom vesu poboda, koje bi te trebali biti u odnosi unutarili Čamaata. Dakle, bihraću, uzmišim allaha zb. šaramu, putrem Kur'ana svoje knjige o sani Buhanna s.a.v. o svojim dostim hadisima na ređiju muslimanima da se vrnjavaju i da se nezrnjavaju i da se pirdržavaju džemate. I to je jedna od temelja i osnova vjeri islama. Iako bi u ovim kuranskim ajatima i sunatima i hadisma poslanika Muhamada s.a.w. bilo dovoljno da dođe samo narodba, odnosno da dođe samo zabrana narod da se pirdržavamo džemata, zabrna, da se cijepamo i udeljavamo džemata, Međutim u Kur'anu i Sunnetu je došla zajedno i naredba i zabrana što ukazuje na važnost nas važnost ove stvari o kojoj govorim Također istači učinjaci kada govori šta se misli o džamatu kao što imam Šafia Allah mu se smiluje kultubi govore da ci od džamata nije fizičko prisustvo ili fizičko odnjamanje to znači da su tela prisutna Bez onih značenja koje naređuju hodba, već se naređuje na džemat da bi se drža da Allahove knjige i su one tako sa nikam hrana, da su Allaho ni od sada, shodno pojmanju naših ispravnih prethodnika pod pomaganje na istini, međusobno savjetovanje sabra i slišnim tim značinima. U možda se dobro se svati da oboznamo da samo znači ni ni cilj od džemaata da smo tu da pričamo o ti već da gajimo ove plemenite značenje. I jedan od veliki kuranski ajetom sura Al Imran koji govori i ko nam naređuje da se pridržavamo Allahovog užeta i tako kaže Latasmu bihabillah jami'an wa bihabil jami la tafarraqum i vi svi zajedno držajte se Allahovog užeta i nemojte se razjednjavati. A ja, kako vidimo u ovom Kur'anskom ajdu je došla i naredba da se držimo Allahovu želčanom užeta, svi vi zajedno i opet je rekao nemojte se razilaziti. Znači ja, možda je bilo dovoljno samo kažete držajte sa Allahovog užeta, svi vi zajedno, međutim opet je došla potvrda i nemojte se razilaziti. Kada islamski učenjaci i govore govore da Allah uže Islām ili Kur'ān ili džemāt na krvi to je, razilaženje, i ništa više. I nakon toga, Allah Želšanov, neko što me rije se podržava nego uže se na zednjama, poslinađa se na jednu veliku nebu blagodat prema nama. Kaži vad koruniam natalā rīgu midhuntum ādā'em fa'alefe bēnīku, lūbīku fa'aspārtum bēniam mētī īhvāna. I kad se vi Allahu i Đerašanom um, blagodati prema vama, kad ste vi bili nebretili i nakon toga uzvišen Allah i Đerašanom sjedinio vaše srca i vi ste sa njegovom blagodatu postali braći. E, zaista, iako su, znači, ovi Kur'anski ajet je objavljeni na sarijama Hazaržu Elsu koji su bili, znači, između ne nebretili, koji se ratovali Isto tako uče i nas, jer Kur'anski ajed je u njimu imera, illa, a to je da je njegova oštost, a ne hosusu sebe, a ne znači posebnost objavi, jest da su so ovije Kur'anski ajed sašli po pitani ansara, međutim da sve nas važimo. I zaista, dragova braća, sa Allahom, da šano njemet mi poslali braća i nakon što smo bili nekjeti. I svi mi dobro znamo ko su možda bilo džahidijetom. Takvi su odlase između nas bili. Na Međutim, sa tom blagodati uzvišenog Allaha tabarak avtala postali smo braća isto tako naša sveta sujedinu. I nije to rezultat nekih naši razumova, već je to isključivo blagodat gospodara svih svjetova. I zatim tako nas posjeća. Allah te barkova, ta'ala, dalik, wa kuntuma la shafa khawfa min an-nar fa anqadakum minha. Ibič je na ivecje đehnski vatri, pobes Allah je šan, subhasio. I slušanje znači bi su na, đehna na ivecje đehnski to su bidi na Bi Allah je sa vjerom ne bosanitov Muhammed sallallahu alaihi wasallam izbavio te iz đehnskih I nakon toga uzvišnja Allah Žešanu zapraće ovaj Kur'anski ajed Kedaj ke Allahu lakum a yajtih lakum tehtedun I tako vam Allah Žešanu koja še ajete, da bi vi se uputili I zaista da vam obraću ovaj Kur'anski ajed da sužuje da se o njemu razmišlja Da se o njemu učitaju komentatori kako bi ga dobro razumeli Jer mislim da se doista na nas dosta e, primjenjuje Nakon toga, poslani Muhammed sallallahu nebisele u vredoslovnom hadijesu pojašnjava sa kojim je stvarima Allah za vađer zadovoljen, a sa kojim nije zadovoljen. I zaista, svi težimo da to zdjelimo zadovoljstvo gospodara svih svjetova, jer na koga Allah za šanu sa kim bude zadovoljen, da njemu, a na koga se rasvedi Allah subhanahu wa ta'ala, zajeska nešto teško. Dakle, jasnija Muhammed s.a.v. ali i u sedam tri stvari sa kojime Allah subhanahu wa ta'ala zadovolja i rekao je da ga obožavate i da mu načinite su To je jedna stvar sa kojime Allah biće šanu i na kraju, svi su mirali toga stoljena. A to je ibadet uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala I nakon toga je rekao da ne činimo širk jer Allah Žešanu neće nikomu prositi širk. Osim Arun kada dođe Telbe. I nakon toga je pojasnio ono što je, znači vezero za nas. Isti imate ne, znači stvar koja se nalazi u Kur'anskom najetu. I poznato je da sunet je objava gospodara svih svjetova i da odlazi pojašnjine za Kur'an da se jedan drugo potpornije. I opet kaže, vi se predržavate Allahovu, Žešanu, uđeta, svi zajedno i nemojte se razjedinjavati. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava put koji smo mi duži da se predržavamo. Zašto? Zato sami što postoji jedan put koji vodi do gospodara, Žešanu, i do njegovog zadovoljstva i do njegovog džaneta. I kada se desi da se razliđemo u tim putevima i također u pravcima, odda je to velika opasnost. Jer je Allah džerešanu naredio i rekao je da je to njegov put koja najada sirati i i zaista je ovo moj put koji je mustaklim ispravan Per tebi u uvu i vi ga slijedite. Uvada tebi u puta. Znači, jedan je put koji vodi Allah od Žešanu, nam je naređe da ga mi slijedimo i naravno da u džematu to nalazimo. I tako je, je obavestio da ima mnošto puteva ne koji vodi Allah od Žešanu, ne koji vodi šeitan, ne koji vodi razilaženju, i zabranije nam da to svedimo, je pa budemo to sledili to što nas sledinijeti od Allah dželal šanu wala tetbi'u sabilah fa tafarraka bikum an sabiili inam wa la teserete te u utre je vole učeno straputice je se vas sledinijeti od Allah dželal šanu butan dalik wasaqum lakum tetkon fitom Allah dželal šanu huwa qurucio kako bi se bojao To je dragova vraća oporuka Allaha subhanahu wa ta'ada da slijedimo nego iskravni put i da ne slijedimo puteve ili strankunce koje nas odvesti od ovog puta Allaha dželješanu i to je oporuka koju su mi duže se predržavamo i da je ispunimo. Isto tako premeniti sahab Abdullah i Mesud pojašnjava ovaj Korkanski ajet pokaže, o ľudi aleikum bi ta'a wa o ľudi podržavate se jemaata i pokornosti. jer je to Allahovo uže, koji on arjedio da se sredi i nakon toga reko je velo a svema vam je dobro poznato mjesto Abdullah ibn Mas'uda među drugo ima gosanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i njegov odnose krema Kur'anu i njegov razumijevanja i njegove škole u Fikuru pa je rekao i ono što vi mrzite u džematu je bolje ono što vi smatrate lijepi u razjedinjavanju ako nešto ima u džematu da je ružno To je sigurno bolje od onoga što mi smatramo da je lepo među tim mraženjavanjima. Ještena, alaha prokleo. Juzejin znači udešala mudima nije u A tako lako mož smatra odježno delo da je lepo pandžamata. Među tim modežion delo možda brsi i to je ono pandžamata me između Abdullah ibn kaže nama svima I ono što mrzis u džemaatu je bolje od onoga što smatraš da lijepo van džemaat Isto tako vat na meni ti sahabija Prede od osanika Muhammeda s.a.v. hadis koji pojašnjava ajet koji smo rekli va ena hada sirat je mustaqiman i da A kaaže, po sallallahu alaihi wa sallam jednu liniju. Vidimo kako po sallallahu alaihi wa radi da korisio lajiste metode u odvoji svojih drugova. Kajma nacrtao liniju i rekao to je put. To je ta ispani put. Ha namur sunna ul hayati akmar ul la ali manar Muzika I poziva, in nakon toga je pročital okremno spomenuti ajec. Značina se dire che amasse con conto o o tu slì sheta che poziva ne dice o nie ha alcun cham poziva assicuro che mi mojo savoda zavisimo chamo poziva ta sheta proprio nie ne poziva niti chiamato niti popolnosti vec poziva popolnosti samo serp e poziva negu se predržavamo džemata, pa kaže a rekom bi džemati i vi se predržavate džemata i pazite se razjedinjenja. Pa je pojasnio jedan vrlo lijep primet, pa je rekao, da je šetan sa jednim osobom. Znači, nas za teba znam, kada sam šetan sa njim. Ali rekao, da je šetan od vojice udaril. Zatim je poslani Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam prekao li men arade buhbuheta djenne a onaj koji bude želio da bude u sredini djenneta on sušte najbolji neka se drži djemaata vi se državajte djemaata i nemojte sredini javati i šveta se jedi a u dvojici je dali pa sigurno da je trojce još i da je četvrce još tako, a onaj koji bude želel da bude u sredini džaneta neka sad žiđa mati. I Subhanallah, kada islamsku činjaci govori o ovim i sličim hadihisima, pa kažu mu kad je narjeđeno na nama muslimanima, kada idemo nakut da imamo svoga emira, A kako je to za jedan džemaat? Ako ne menadjenjemo, kad idemo pa da moramo imati džemaat, da moramo imati emira, pa za ne moramo imati emira svoj džemaat ka svoj nasopi. I nakon iso tako posanili Mohamed s.a.v. pojasnili njegovu lijepu učinjenicu. I jednu lijepu blagodat se tiče džemaata, pa reko, I mislim da ovdje veliko od nas tamo hadist namo njene poznice. A to da je Allahova ruka onako kako priliči njemu tabaraka wa ta'ala da je sa I kada komentatori pojašnjavaju ovaj premeniti hadist kažu da Allahovu džavšanu ne je, To znači prisutovost Allaha džavšanu sa njegov rodovi onako kako njegov priliči se djeli na dvije stvari, a to je uoštena i neka specifična i ili posebno prisutstvo onakko kako njemu priliči. Allah Čelešanu sa svim onim koji vjeri. Allah Čelešanu pomaga svih koji vjeri. Međutim, to je ona uošteno prisutstvo Allah Čelešanu. Međutim, ima posebno i specifično, a to je baš u ovom kuranskom majetu. A to je da je Allah uva Čelešanu onako kako priječi njemu sa džemadom. I možemo da zamislimo ta jedan džemat sa kojim vodi Allahuva džašanom ruka i, kako beričet, i kakav će u njemu biti beričeci i kakav će u biti hajr. I zaista je to vlegla dat i zato trebamo trežiti džemadom. I isto tako ako želimo dženeci i to njegovo središnji dio da se trebao podržavati džemata. I onda isto tako, po sami pomemne sadalao sadem u nastavku hadisa, pojasni isto tako, jer je bilo važno, činjen su, rekao da je šeita na mofareki džema jerkud. Inače, u arabskom jeziku jerkud znači da trči, da pleše da oko nekoga non stop trška. Što bi značilo da onaj koji ostavi džemat da je stanje šeitanja tako sa njim. Da je jednostavno I ne da samo normalno hoda. I da ga na normalan način objeđuju ne iakut trči, poskakuju, objeđuju ga. Ušto ga objeđuju da je dali nastavi u tom ostavljanju džemata i da se predržava džemata. Isto tako posani Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisu kaže da je Allahova djelešano milost sa džematom a da je sa raziražajnim nego ulazavu. Allahov djelešano milost je jedan veliki i plemeniti cilj kojeg mi želimo svi da ostvarimo. I jedan od tih ciljeva izvjestava je svakako džemat. Ako želimo da Allahovu zašanu milost se spusti nama, mi trebamo da se podrežavamo jamaat. A koliko želimo da neto Allah budemo u azabu, onda možemo da ustavimo jamaat. I isto tako posanik Muhammed s.a.v. u jednom vrlo upešativom primjeru na me nabao pa je razum znači izišli određeni njegovi drugovi sa poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u Kotawanu i kada su osjeli među tim klancima i kada su rastrkali kada je vidio to poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio utak. je potrudio da ih poduči pa im je rekao zaista ta vas vaša rastrkano se ošita i kaže kasnije, kada mi to rekao poslanik Muhammed s.a.w. toliko bi se zbijali drugovi poslanika Muhammed s.a.w. da bi, kaže, jedan određeni dio pokrivača mogo se pokrititi. I to je stvar, kada su na putovanju, a šta je ota stvar, u određim situacijama, I naravno, kada živimo u tom gurbetu ili u sredini, gdje je zaista džemat jedna Ovi drugovi poslanika Muhammeda s.a.v. živi su sa najbolim stvorenjem, sa najboljim pogajateljem. I na jednom putovanju ovakvom je rekao to poslanik Muhammeda s.a.v. Pa ali šta da kažemo mi za nas, kada živimo u gurbetu? I vremenskom i prostornom zara nije obaveza da tražimo Allahu Đelešanu milost i da njegova ruka bude sa nam i da uđemo u sredinu džene također Isto tako posanik Mohamed koji je nosio vrlo lijepo primjer pojasnio je šta radi vuk ili da kažemo, nekada buk u ljudskom obliku sa onom ovcom, koja se odvojio stada. Pa ovdje znači jedna simbolika, gdje ima astire, gdje ima stado i gdje ima buk i gdje ima ovako ovdje ovdje koja se odrebi od toga stada. Pa kaže zaista, še etan, jedlje do vlaca ovog su koja je kao svi je. Koja je, znači, toga džemata. I sigurno da smo mi ovaj prime poslanika mohmed da sada lahvar je nažalost i I da to u stvarnosti vidimo. Kada se neko odvoju džemata i kada se prekusti samom sebi i svojoj strasti i progretom šeitanom za istra kako je taj vuk. Međutim, na jedan ovako lijep način, iako on tu fizički prisutan, iako je njegov mjesto prisutno, međutim, povijemo je možda njegov iman ili njegov Allah može da kao nekad islam njegov, ili njegov obojasnost i on živ, hodi, međutim, on je mrtav. A mrtav je u pojmanju islama. Jer je život sljeđene Kur'ana i sunita Buzanika Muhammeda s.a.v. shodno razumu i po ispravnih ispravnijim Isto tako po jasne Buzanika Muhammeda s.a.v. šta riječi prsa mokmina i onih stvari koji se nađu kod njega ako boda bit će mu prsa čista od svih bolesti koji su koji su na svakako najviši i najopasniji širk i novotarie pokaže pa trije stvari ne proizvodi mržnju u prsima mu'mina. Da ja rekao da je to iskren rad za Allah subhanahu wa ta'ala sa savitani oni koji su namepostavljeni i pridržavanje džemate islama. i slama. Juče smo Mako spomenuli da je jedan od pokazatelja slabog imana da osjećamo te skopu prsima. Da smo mrzovoljni. Da postupke ljudi oko sebe ne možemo da prihvatimo. I ako to imamo, evo je ovaj lijekar poslanika Muhammeda s.a.w i to koji je najbolji i koji ne zahtjeva niti novac, niti ništa već samo lozumu džamaati muslimin, a to da se predržavamo džamaata muslimana. Nakon toga, poslanik Muhammed s.a.v. pojašnjava šta je gospoda svih svjetova naredio Jahir a.s.a. a nakon toga što je pojasnio poslaniku Muhammed s.a.v. Pa je rekao, ja vama naređujem. Obraćaj se svojim drugovima, a isto tako nada. Ja vam naređujem ono što naredio meni gospodar svih svjetova. Da slušate, da se pokoravate, da odite čihad, da činite hiću i da se podržavate žemate. Kada se govori o slušanju, ne misli se o slušanju da uđe rumo, nego se misli slušanje je porazumijeva pokuravanje. I to ono što je naredio Allah dželšanu posanijiku, posanijike naredio nam. I oda se ne radio stvar da to mustahat i hoću riječu, već je stvar došla a morukum bima amereni rabbi, i ja vam ono što je naredio meni moj gospodar. A to je da sušate, da se pokuravate, da činite džihad da se iselite na Allahom žrešavnom putu i da se podržavate džemata. Isto tako u jednom drugom hadisu od Bdejfe i vljemenaka Isloko Sanika Muhammeda Allah, da li će nakon dobra koji se nalazi u vijeku Sanika i, i, i, i geraca koja će došle poslije njega da li će poslije neće doći zlo pa je rekao da će doći zlo a pa da li pa će poslije toga doći taka hajde rekao da se doći po pa nama toga što će biti rekao je, da će biti ljudi sa koji će pozivati srđenemski vratanje koji se da zovu ući u njenu i nakon toga da pitao Uldejfe jer je on imao običaj ovaj plemet sahab da pita posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za zlo jer kad ljudi su pitali za dobro ja sam pitao posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za zlo kako bi um, se njega sačuvao <coughs> on bi rekao drži se džamata muslimana i imana u imama koju dobili vrijeme A rekao mu je Hodefe, ako ne budu imali džemata i ne bude imali i mama rekla ostavi sve sekte, svete te i drži se, znači imana i drži se, predržavaj se u takvoj mjeri kao da se uzvi, znači da se odvojiš od tih svi sekti i da se odvojiš od njiha i da se čustu drži za svoj iman. Isto tako poslanik Mohamed sallallahu alejhi u jednom e, veoma lepom primeru nabavod do koje se meri išlo, znači, do koje meri poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije trpë razdraženjem, već svojim drugovima. Pa prenosi Abdullah ibn Mesud da se zale sa drugim drugom poslanikom Mohameda sallallahu alejhi ve sellem razšu u čitanja odljeđeno kuranskog ajeta i ako su u dvojici Znači, svar, znači, kako je poznano, to ima više ispravni motivativke radite za Kur'an koja pa se razišlju oko čitanja Kur'ana. A obodvojica su bili ispravni. Pa ga uzio Abdullah ime mesud, ovog čovjeka, ovog svoga prijatelja, odbog posanika pa Muhammeda, enim, da im presudi. Pa je mi rekao, obodvojica ste, vas dvoji sam Znači, vi ste u pravu. Međutim, ne nemoj da se razilazite. Jesu se razišlju, oni prija vas, pa su propali. Znači, vidim koliko ima samo Ibreda u jednom Kur'anskom najedru. Dvase čoveka razišla u čitanju Kur'ana, a ovo su pravo. A šta bi bilo kad se razlijedimo pa nismo u pravo? I kad se razlijedimo u osnoma vjeri ili kad se razlijedimo znamo koje je u pravo, a koje u pravo? I Bosani i Muhammed Sadalar, i šta je uradio u Uzeo ga za ruku i ošao Nije se sa njim tu rašistavo, da moj pojasni koje je u pravi, ko nije. Mene ko je podučio ovako, poslan i tebe nije podučio. Nego ostao je kod vjerovestika Muhammeda s.a.a. Ja znao gdje će naći odvore. Od I poslan i s.a.a.a. o u čemu se u pravu je podržao, ko je rekao, odvojca ste u pravu, jer je on lično podučio tim kirajatima, međutim upozorio je gdje se narazilaze, je urazila življivu propast. i propast. Isto tako prenosi plameni pre i najveći i najveći i Ibadeta. Učimo Kur'an i razidjemo se oko pojmanja odjeđa kur'anskog ajeta taj koji sam i sad odlavo, učite došu vaše srca sjedinjeni. Učenju Kur'ana u poimanju njihovo značenja. Međutim, kada se razidjete, ustavite od toga. Ibadet i to jedan najveći Ibadeta Učimo ga, naše srca se, se sjedinjena. Međutim, ako se razidemo oko značenja toga Korana kaj posanji Muhammed, sada Allah, ulevi sve ne postanete. Osa da taj bavit. Je li opasnost u razila ženju? Je opasnost i propadanje? Isto taj različit. Kosanim Muhammed s.a.a. na koji je način reagirao kada bi nalazio svoje drugo da se raspavio? Pa tako čuo da se njegovi drugo raspavio u kaderu. Pa je izašao, pa kako kažu njegovi drugoj koji penosi hadis, da je se vidjela mržnja Kosanika s.a.a.a. prema tome. Ili, kao da mu je se roman istresao u lice, znači sve njegovo crbenilo, Pa im je rekao, da li me to naređe? Da li me to naređe se raspravljate oko Allahov kader? I u drugom hadisu oko ajeta? Da li sam ja iza sam vama sa tim? Da se raspravljate o kader? I rekao ime, nemoj da se raspravljate su propagi oni prije vas koji se raspavi. I rekao Puta i puta ime to ponovi znači ja sam ozbiljan i ja uzimam od vas obavezu i obećanje da se to mišljenje neće povratiti da su na pokadaram oko odjege ni kolanski aeta to nije klarilo posanih mahamasallahu alayhi asalam a da vidra klarilo se cijelo džam'azi da se razilazi oko velikih stvari isto tako nam osim imamima je zabranjeno da sledimo i da se i da da ličimo nevedi smo uštva Međutim isto tako nam je zabranjeno da ličimo njima u njihovom razjednjenju pa tako došao niz koranske kuranske ajeta koji to zabranju. jer poznati zabranio da ne budemo kao mušici isto te kuranski ajet u sebi sadrži da ne budemo razjednjeni kao oni a kaže Allah sve Vela tkonu kal ladina farat farnaku wahtalafu inamutadawudite ka oni koji se podijeli podsepali da sedinim min ba'dima ja umul bayinat ulaiha la ma'za'un adim inamutadawudite ka oni koji se podsepali razišli nakotso se dušli određeni kuranski ayati inema pripada bolni azab paš on odan tak za istarak ma braćo Razilaženje, može doći Jepanje i prija laska, koranski koranskih ajeta ili pojašnjenja ili upute. Međutim, na dosta mjesta u Karanu se tako govori nakon što se im došlo I Subhanallah, kao da se to stvarno se našo postvari. Može se nekako ujedinimo s jedinim, to smo još nobi, dok još nismo možda upoznali dobro sa vjerom, I kada ma dvog i dvog oqazi morda sega ziđimo. I sota kwa na mzabanih nukala takounu minna musikin, minna mwte bitu odigdivafuklonika musika minna radine fara kodino wakaa oni koe se podijeli, koe su gili, sekte, kolo hizbim bima, ladehim fanihomu. I kata sekta, kwa na oni su zaddu sa onim što je sa njim. Ima nešto, razjedinu se i misli da to dobro i uradiš sam sa tim, a to ovo što je nije I nama je zabljenaš da budemo kao mušici koji se radi na sekte i svakma ta sekta od njega je zadovoljna sa onim što je sa njim. što je vreme, da spomenu sam odvijest tajato, da Allah Subhanahu wa ta'ala učinio, da poslani sallahu sallam nema ništa sa razileženjem sa srektama i sa mužicima i rekao me innele dine farako dinev vatan šia minu fi uviševa oni koji se podijeli s tam svojo i koji su bile srekte ti nema sen meni Da možemo reći da poslanik Muhammed sada se nema ništa osim onih misli koji se podijele u semana. Da li poslanik Muhammed sallallahu sallam, se odinka od onoga koji se podijelo u semana? To ste učili šama mata. Isto kao u vasiyet uzvišenog Allaha svi njegov poslanici Shal'alakum minu dini, Allah zašal me propisao od vjeri ma vassabi inuha ono što je oporučio Nuhu alaihissalam wa lada je uhenna i ono što smo objavili tebi pa ono sajna bih Ibrahima va Isa i ono što smo oporučili Ibrahima va Musa i Isu i sada kaže na kudali posanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ala za veđer kojašnjava šta je to vasijet koja propisao je rekao da je to odvjeri mine din i to što je propisao i što je propisao nas posaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i Ibrahima i Musa i Isa odnosno uli azmi ne Rusur uli azmi od posanika kako kažu da je to toga zato da imamo din I Ikametu din je ono da se uradi i učini sve što nam je naređeno i da se kolimo ono što nam je zamravljeno. Ude, prvo pravu vjeru ispovedajte, Može se, možete se možda tako prihvatiti, ali to širi pojem. Išto kad kadaš ikamno sarad, znate srstvo se podrazumijeva da ovo je više izbrano sama, od radu izlaska do audesa i tako dalje, i tako i ikametu din, da se uradi ono što je naredio kod na laž se klonimo ono što su zabranili. Vada te ferda kufi i namodi se podvajati i cijepati u to vjerinje. Ako bovda, mi ćemo se dotaći kasnije drugi stvari koji su isto na, na, na ovo eh, po pitanju odnosa unutra džemata. Rezime je ovo što smo znači, čuli, da je cijer džemata ne fizičko sastanje, već sastanje radi ispovedanje vjere Allaha subhanahu wa ta'ala kroz Kor'an i sunnet i shodno razumevanju isprav nego predvodnika u kojoj se potpomagati, u kojoj ćemo jednog druga poželjati sabr i istinu. I isto tako smo videli niz Kor'anske ajita koja meleđuju državamo džemata, sujedinjavamo i koja zaganjuje da se cijepamo i podijelimo isto takvu niz hadisa poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam a ja molim uzvišava sa njegovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim osobinama da podržamo se ovi kuranski ajeta i hadisa i da se ako oni objećanje poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam njegovog gospodara od milosti se šarurem sa džematom da uđemo černetniku srednost اسفوا وبستني قناما فلا مولا لنا الله جلل من حبي له اخشى